Не хотів бачати в цій дивній тікаці з Новгорода винагороду за ціле своє життя, боявся не за себе, за неї. Поводився з нею обережно, мов була з коштовного скла. Але дівчина не відходила від нього, сміливо йшла просто на себе ока, між ними ще не прононала тих найбільших слів, що їх вимовляють двоє. Але й без слів вони вже знали про себе все, і обоє ждали найголовнішого сляко відтягуючи, відтручуючи, віддаляючи його, але відаючи добре, що воно прийде не уникле, відлякуюче і водночас пожадане. Літо минуло, а сонцевороту на стінах собору так і не було. Митрополіт міг тільки радуватися, що цей незбагненний слов'янин якого давно про себе прозвав не украшателем, а сквернителем храму, нарешті втомився в своїх нестримних вигадках, облишив свої витівки, зникав на цілі тижні не тільки з Софії, а й з Києва, так ніби ліпше для слави Господнії. А ті двоє зраділи, що знайшли одне одного в людському віровинній, Безжурно блукали по Києву, ходили в пущі, плавали за Дніпро і за Десну, збирали ягоди в лісах, слухали пташиний щебет. Сивок знаходив небачені сині квітки і дарував Ярославі. Давня його пристрасть до втеч зродилася знов у крові. Ладен був утекти від усього, аби лиш належали йому оці нестерпно сірі досизості очі, оці розхилені уста, оця ніжність, од якої заходилося його серце. А літо минало. Князь Ярослав повертався з Новгорода, ішов з дружиною по Дніпру, доходив до Києва, а за князем ішов товар. В старовину товаром звали «Обоз». Повози з припасом, шатрами повстинцями, з одягом, килимами, зброєю, хутрами, казною, великони підмінних гнали скот. Поверталися княжі-прислужники, сторожа, бояри, воєводи, блазні, розважальники, пісельники і дударі. І йшли по печенці, везли книги, куплені князем у купців західних, пергамени старінові, нові, дерев'яних дошках і срібних шатах. Виїздив із Києва князь, повертався вже і не князь, а казали кесар. Велено було у ковниці княжі виковати вінець золотий із смарагдами і рубінами, як у візантійських імператорів, заповідав Ярослав Скоре, Освячення Софії слав поперед себе гінців, квапив, митрополита і пресвітера Ларивона. Самовладі землі Руської, найбільший і наймогутніший государ з усіх сторонах, між північю, півднем, заходом і сходом, бажання мав проголосити це у високій урочистості і пішноті. Шенігова прибув в Юрії. З'їздилися всі, хто Причетний був до спорудження Софії. Всі ж великої хвилини, коли відчиняться ковані врата і запалають свічі, вдарять по всьому Києву дзвони. Тільки Сивоку хоч найбільше спричинився до цього свята. Було байдуже до всього. Навіть із Георгієм зустрівся випадком, нічого не розпитував і про що не розповідав, Утікав до Ярослави до свого безжурного блукання. Не було сонцевороту на стінах собору, але був він у душах цих двох, буйний, нестримний, повний захвату і знаде сонцеворот, що поєднив собі весний осінь, зиму і літо, всі пори року, всі барви, голоси, згуки, безжурні і безтривожні жили вони, Моби лишилися тільки вдвох на цілій землі. Не існувало для них нічого поза ними самими. Стали вони вічними, безконечними одне для одного. Потопали в шаленстві, бо створені були тільки одне для одного. Але той самий міщил, який з невідомих міркувань звіг до докупи, Знову ж таки, невідомо, навіщо, спробував розлякати їх тоді, коли вже все було намарне. Він прийшов до Севока, в його хижу, розбудив того, не дав опам'ятатися, сказав – «Ховай дівчину, бо за нею полює боярин ситник». «Звідки тобі відомо?» – схопився Сивоок. «Кажу й знаю, вчора довідався він про неї». «Яке йому діло?» «Цього не відаю. Попередив тебе. А там, як знаєш». На все воля Божа. Хвала. Мабуть, уперше в житті спробував бути привітним і зміщилом. Сивок сів, обхопив голову, стривожено думав. Ситника не лякався, нічого на світі не боявся ніколи. А нині і поготів, але пересторога старого міщилова викликала стривожність у серці, відігнати якої не міг. Чому би мав зловісний нічний боярин, «Полювати за Ярославою? Може, щоб дошкулити йому сивоку? Тоді звідки відомо йому все?» «Як довідався про Ярославу і про те, де вона і як?» «Запитання без відповідей. А що, коли справді Ярославі загружена безпека?» «Він побіг на другий кінець Києва, де Ярослава винаймала собі хатинку». Боявся, що не застане, бо коли ситник довідався про когось, що той у Києві, то чому би не знав, і в якій той хижі переховується. Видно, що не встиг дізнатися. Ярослав була вдома. Ніщо не видавало в ній стривоженості, мабуть, не дійшли до неї загрозливі вісті. Що ж так ліпше? І не дійдуть. Він узяв її за руку, сказав «Ходімо». «Куди? Світ за очі». А що з собою брати? засміялася вона. Не треба нічого, гаразд, ходімо. Вони справді вийшли, як стояли, а дорога ж була далека, стелилася у віки. Та в своїй безтурботності обоє не відали того. Не відали навіть тоді, коли попереду у вузькій вулиці побачили трьох. Відважно йшли їм назустріч. Сивок упізнав між них трьох ситника. Мабуть, знали його і Ярослава, бо сполотніла, стала першою. Ситник з двома поплічниками під бігцем кинувся на здобич. «Утікай», – хрипко сказав сивок, – з Києва, – «а ти утікай», – повторив він і пішов на тих трьох. Троє вже були коло нього, видно, не велено їм вживати зброю, бо ситник тільки стискав на голів'я меча, а його два прислужники вчепилися Сивокові за руки. Утікай ще раз гукнув сивок і озирнувся, щоб побачити, чи послухала його Ярослава. Та її не треба було підганяти, видно, знала, що не за ним ідуть, а за нею. Недарма ж тоді казала, що втекла з Новгорода. Щось стаїлося тут зловісне, ніколи більше не заводила мови про Новгород, ніколи не міг би. Пов'язати її імені із ситником. Вона вже добігала до закруту вулички, востанє озирнулася, мабуть, певна була, що не загрожує йому ніщо, а їй грозило щось страшне, бо втікала щодуху. духу. Сивок глянув на її обличчя, йому належали ті сірі очі, розхилені губи, ота вигиниста постать. Він увібрав її всю, запам'ятав назавжди навіки. А ситник, переконавшись, що не зрушать його дурні з місця, поки триматимуть сивока, вихопив з меча, вдарив художника ззаду по шиї, коли той дивився услід Ярославі, гукнув відчайно своїм: Рубайте. Ті відпустили сивокові руки. Він знатягнено вхопився зарано на шию, а вони хапливо видобули мечі. Пронизали його з двох боків, ще, ще він упав на землю, пітьма напливала на нього, сяйнули ще крізь пітьму сірі Ярославі очі, потім долину до нього з далекої длечі тяжкий схлип маленького хлопчика на темному задощеному шляху. І вмертий хлопчик у великому, могутньому чоловікові, невтомний палке серця якого втишилося навіки». В ніч перед великими урочистостями князь Ярослав однаково брав час, щоб прийняти у гридниці Ситника. Спитав, ще той тільки з'явився на порозі, де дочка? Ситник м'явся, де, питаю, утекла. В Новгороді утекла, тут утекла. Сивок, що Сивок, поміг їй, де він? Ситник знов м'явся. «Кажи, немає його. Віддаєш, що мовиш?» «Так вийшло. Веління твоє, князю, було всякого, хто убили сиво Тихо спитав боярина князь, підходячи притул. «Ага, так». Ярослав одійшов у темний куток, довго мовчав, потім сказав коротко, жорстоко. «Підеш у поруб». Ситний крістолив був губи, щоб мовити своє «ага, так», але вчасно скаменувся, впав на коліна. «Князю, служив тобі вірно і правдою! Поробу холоду, мокрість» – моб випрошував місця сухішого. Князь глянув на нього загидою, аж тепер зрозумів свою княгиню в її відразі до пітнявого боярина. «Гидкий у всьому, вірний, як пес, але позбавлений розову, навіть собачого!» Щоб не страждав у холоднечі, велю потягти тебе мечами ще до настання зими одразу святих, сказав, і лясно удвічі в долоні. Відчинилися двері з другого боку гридниці, вскочило два отроки. Ярослав показав наситника «взяти!» «Коли боярина повели?» Князь узяв трисвічник, потримав його, поставив, узяв тільки одну свічку, мов спокутник, тихо пішов по довгих заплутаних палацевих переходах, відшукав кімнату Пантелія, розбудив того, не даючи оговдатися, звелів. «Наготуй пергамент» і писало. «Світла мало князю, досить з тебе. Перепишеш завтра. Готовий? Пиши так». «Заложи же, Ярослав, град великий, у нього же града, суть рата злотиє. Заложи же і церковь святиє Софії, а той пергамент, де значиться просив ока, щоб вилучив. Як же так князю? Роби шовелять. Нема сивока і не буде ніколи». Князь вийшов. Пантелій не встиг навіть спитати його, що ж сталося, вже тої ночі не заснув, насилу дождався. Досвідку побіг до Софії, звідти кинувся до хижі Сивокові, потім розшукав Юрія. Юрій уже все знав, навіть більше, поки пантелій спав, а князь колотився зі своїми. Незбагненними державними клопотами Юрій з кількома своїми вірними товаришами нишком заховали тіло Сивокова Софії. І тепер десь ті знову викладали мозаїку на порушеному місці, щоб ніхто ніколи не довідався, де спочило найпалкіше серце землі Київської. Пантелій сказав про пергамент, де записано, що Сивок збудував Софію. Даси мені звелів Гюргій а коли князь питає, напишуть йому ще раз «Однаково спалить, а я збережу, так, як у нас в горах бережуть, надовго». А настав день, який мав освітити нечуваний злочин у Києві, але не сталося того. Що ж ви будете чинити, як день на прийде? То й що справді? Може, так і треба. Християнство починалося з смерті Ісусової. І першомучений християнський архідеакон Стефан був побитий камінням після жорстоких сперечань за віру і сонміщами невіруючих. Вороги вивели Стефана за город, били камінням, а він молився. «Господи Ісусе, прийми дух мій, Господи, не постав їм гріха їхнього». Князь до ранку сидів над священними книгами, думав, не про вбитого, про своє, готувався до великого дня свого життя, йшов бо довго і тяжко до цього дня. Залишилося багато вбитих і вмерлих позаду, рідний отець, брати, рідні, розгубив сестер, зберігаючи державу, зберіг себе.